Вороги народу, шпигуни і диверсанти, антирадянщики, націоналісти, зрадники, запроданці, ізвіргі, наймати імперіалізму, ідеалісти всіх мастей, космополіти, низькопоклонники. І він вигадував цих уявних ворогів невтомно, мало не щодня і щогодини, а тоді нацьковував на них свої інквізиторські органи, свою слухняну організацію, пробуджував і розпалював найнижчі інстинкти натовпів на людиноненависницьких зборах, мітингах, процесах. Він не укладав угоди з силами зла, бо сам був зловтілене, яке плодить довкола себе зло ще страшніше. Він довів народ до того, що вже ніхто не знав, з якого боку колючого дроту він перебуває. Інквізиція навіть за часів торквемади ніколи не була всеохоплюючою. Інквізитори сиділи в одному або в кількох центрах і виїздили на місце для покарання єретиків тільки за сигналами звідти або ж завдяки власним спостереженням. Сталін скористався ідеєю соціалізму і для своїх інквізиторських органів. Волі вождя вони стали повсюдними, всюди сущими, а похмурий сталінський соціалізм став інквізиторським по суті. І він охоплював уже не саму землю, а небо і води, тваринний і рослинний світ, пересування зірок, зіткнення метеоритів, появу комет. Яка констеляція зірок загрожувала вождеві, яка комета віщувала його смерть? Коли б Сталін це знав, він би пішов війною проти неба і проти самого космосу. Але ось вождя усунули сили природи. Що ж змінилося? Над його троною схиляються ті, хто помагав йому будувати інквізиторський соціалізм, як і вчора, а вони піднімаються на трибуну Мавзолею і топчуться по мертвому Леніну, заприсягаючись у вірності його вченню. Щоправда, Хрущов Леніна ніколи не цитував, мабуть, через свою малоосвіченість – Інквізитори стверджували, що коли в церкві хворий, бодай, один з її членів, хворий і вся церква. Перевернемо це положення. Коли хвора вся система, то хворий і кожен з її членів. Коли ми збудували інквізиторський соціалізм, то всі, хто юрмився довкола вождя, хто прилипав до керівництва, хто був вождем маленьким, назавжди залишиться одним з інквізиторів, от якого годі ждати рятунку. Звісно ж, вони заметушаться і на своє виправдання, а найперше для свого утвердження, негайно вигадають кілька обіцянок-цяцянок для знедоленого і докраю стероризованого народу. Найперше знайдуть кількох козлів офірних і віддадуть їх на розтерзання за давніми рецептами слідство, допити, таємні процеси урочисті, тоді стануть проголошувати свої обіцянки. Це почнеться одразу по смерті Сталіна і триватиме доти, доки бодай одна клітина інквізиторського соціалізму лишиться неушкодженою в зраненому тілі нашої нещасної країни. Що ж обіцятимуть народові всі вчорашні соратники, прислужники, підніжки і попихачі? Ось їхні обітниці будуть продиктовані очевидністю нашого занепаду. Тому найперше – це нове і ясна річ – небачене піднесення сільського господарства. Далі – небувало розширення виробництва товарів так званого народного споживання. І нарешті – третє – зробити все для торжества ленінської національної політики. Все майже як у народних казках. Три бажання і їхні чарівне здійснення. А ми ж співали, що розжениш щоб сказку зділать билью. Та що ж тепер може стати на заваді? А насправді цілковита безнадія. Бо ніхто і ніколи, ніяка сила, не зможе підняти сільське господарство після того, як воно було знищене, підрубане під корінь, пущене за вітром. І ніколи народ наш не матиме у тих Облесно обіцяних товарів споживання, які вже давно стали товарами зловживання в залізній державі, де залізна промисловість народжує тільки залізо, так само, як створена вождем організація породжує тільки ненависть.